koga spominje u poglavlju Eliat Islam bil kitabe o sunne. Poglavlje čvrstog držanja Kur'ana i sunneta. Kaže, babu ist men daa ila balaletin evsenne sunneten se je. Poglavlje grijeha onoga koji poziva nadalalet ili uvede neki loš običaj među ljude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 što i hadis koji je kasnije spomenut. dok muslim nije napisao u svome sahlihu naslove već je to kasnije napisao imam neovi komentator muslima Buharija često u ovim naslovima nam kaže rješenje određene mesele određenog šarijatskog pitanja tako da kasnije navodi hadis koji samo je dokaz delir zato što je već rekao dakle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 Koji su to lijepi običaji? I šta se poci misli u hadisima Resulullah a.s. I šta je lijep i ružan običaj u odnosu na novotariju? Sve ćemo to, inša Allah, ukratko sa Allahovom pomoći pojasniti. Kaže imam babu da ila Poglav poglavje o grierho hologako poziva na krivi put e usenne sunna seye ili uvede međunarod jedan loš običaj li qaulillahi taala ito porječima uzvišenog allaha dželle şeanu wamin awzaril ladina yudlunhum bighayri ilm ovidio ayata koga tereta onih koje su na krivi put odveli bi gajri ilm neznajući. Iz džehla, iz neznanja. Dakle, nosiće i grijeh onih koje su na krivi put odveli. Zatim kaže u hadisu, broj hadisa 7321. Pročitat ćemo senad ovoga hadisa da se učimo i ovome popoga da inša Allah. Kale al imamul al Bukhariu rahimahullaha desana el humaidiyu قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل Prvo, kaže onih hadisu Rasulullahu alejhi ve sellem, "Nije duša ubijena nepravedno." Ko, ko god bude ubijen na ovom svijetu nepravedno, zulmom. Šta znači nepravedno? Nije šerijatski propisano da bude ubijen. A koji je to šerijatski? Koji su šta to čini čovjeka da može biti ubijen čovjek musliman? Šta to čini? Troje. Ezzina ba'da l-ihsan. Da zinaluk ne uzubila nemora, ali počini nakon što je bio oženjen. Ue? Ko je drugo? Ettari kuli dinihi el-mufari kuli džemaati. ona ko ostavi svoju vjeru i napusti svoj džemaat. Džemaat muslimana. Misli se... I spravan džemat kako treba. I koji je treći? Ko ubije čovjeka bez gajri fak wa qatlu nefsin bez Uta tri slučaja dozvoljeno je ubiti muslimana. Ako počini iz nakon što je ožждёнjem, ako je ubio nekoga bez hak i ako je ostavio svoju vjeru. U tom slučaju ne smatra se zlo mom njegovog ubistva. I to ubistvo sprovodi ko? Imam muslimanima. Halifa muslimana. Dakle, u ovakvim društvima gdje ne vlada, islam nije dozvojeno primjenjivati takvu šarijatsku kaznu od pojedinaca ili od, od grupa muslimana koji ne imaju vlasti. Ovo je samo da pojasnim ukratko tu tu meselu, to pitanje. Dakle, da ne bi neko došao i rekao pa mi hoćemo sad šarijat da primjenjujemo a ajmo mi za koga znamo da je musliman a ostavio svoju vjeru, hajmo ga uhojati, pa ga ubiti, to nije dozvoljeno. Zato što bi na taj način nerej veliki nastupio. Već treba da bude džemat muslimana koji imaju snagu, koji imaju ovaj meneah, kako se kaže u šarijatu, a to jeste imaju vojnu vojnu sinu, da Bogu u to sprovesti, itd. Imaju sudstvo ispravno, tako itd. Dakle, kogod bude ubijen zulumom, na prvog Onoga koji je ubio sina Ademovu, znamo da je Kabil ubio Habila iz poznatog doveđaja koji nam se spominje i u Kur'anu u, Kur u Suri i Al-Ma'ide. Koji god čovjek bude ubijen zulumom, prvi sin Ademov će snositi grijeh od toga. Ovaj ravija kaže sumnja postanik, je li reko Boži poslanik ili selam, ali to je jedan dodatak u hadisu min demiha od njegove krvi. Od krvi toga ubijenog. Dakle i on će snositi kabil snosit će grijehe svakog ubijstva na Dunjalu kod okijametskog dana. Zašto li ennehu semnel katle eubalen? Zato što je on među ljude uveo taj običaj ubijstva i to to loše tu lošu radnju uveo je među ljude. Pa će on snositi grijeh svih onih koji dođu poslije njega i ubiju bilo koga bi gajrihat. tim što smo vidjeli iz, što ćemo vidjeti iz kuranskih ajeta, da se oniva neće ništa od njihovih grijeha umanjiti. Kaže imam Ibuharija ovdje u naslovu ovoga poglavlja men da ila balaletin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 Zaključilo nešto iz Kur'ana Ajeta i Hadisa Rasulullah alejhi sattu sallam nije dalala, zašto? Zato što je bazirano na opet na Kur'anu i Sunnetu. Ali ono što, što ne ima svoje osnove u Ajetima i u Hadisima Rasula alejhi sattu sallam to je dalalet i to je kriv put. Ko bude pozivao na dalalet? Taj hadis prenosi Ibn Ovim, ovakvim izrazom prenosi ga Muslim i Abu Davud i tirmizi putem al-ala ibni Abdurrahmana od njegovog oca, od ebu Hureyre radijallahu anhu, u kome kaže Rasulullah a.s. Man da'a ila huda kane lehu min al-eđri mislu uđuri man tebi'ahu la yankusu thalike min uđuri him še'a. Što u pregodu znači man da'a ila huda ko bude pozivao na pravi put ljuda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 koji ga budu u tom slijeddi neće se ništa umamanjeti od dobra. Wa da ila balalatin ako buje je pozivao nadalalat i na krili put, keana, ali i min al ismin noće tolikiki grje misla a tam ni men tebij ao kaorijhe onih koji ga budu u tome slijedili, la Janku su zalike min a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 oko ovoga izraza sunnet, malo ćemo se kasnije pozabaviti. Felehu lehu eđruha wa eđru man amila biha ba'dahu min gajri en jen kusa min uduri him šeja. Imaće sevab zato ima imaće nagradu zato i nagradu onih koji pod tome budu nakon njega radili, pazite ovo, nakon njega radili i tome ćemo obratiti kasnije pažnju, S tim da se njima neće ništa od njihovih nagrada umajniti. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَهُ Ako usla, u islam uvede neki loš običaj. كَانَ عَلَيْهِ وِذْرُحَا Na njemu će biti grijeh. Koga? Samog sebe što je to uradio. وَوِذْرُمَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ I grije si oni koji nakon njega budu po tome radili. S tim što se njima neće ništa umanjiti od njihovih griha. Prenosi ga isto tako putem Munzer Ibn Đerira od njegovog oca. S tim što se izraz še i spominje ovde u nominativu. Kaže še i neće se ništa umanjiti. I isto tako firmizi drugim rivajtom prenosi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 koji ima svoju osnovu u, u islamu po ovim hadisima možemo slatiti da onaj ko uvede u islam nešto što je Resulullah alejhi sattu selam radio dakle u smislu oživljivi sunnet Resulullah alejhi sattu selam koji je zamrobe ljudi pa nepoznat kada oživiš taj sunnet ima seva zato i sevabe svi oni koji da u tome budu sledili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 Bili su većinom, odnosno svi iz plemena Mubarga. Vidi se na njemu siroma, na njima se primjeći veliki fukaralog neimaština. Lice Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, izmijeni se kada vidje njihovu neimaštinu. On zatim uđe, pa izađe, pa onda naredi bilan da prouči ezan. Zatim klanja, pa ustade da održi govor, hutbu i reče, o ljudi, Ja jo ne su takoraabekomvi hala kakom mi nesimwahide, tako je ressolari sa za zao znao, znao poćine svoje kudbe. O ljudi, bojte se vaše gospodara koji vas je stvorio od jednog čovika i od njega je stvorio obračogg mu druga. Obec se minhumariđenke fi vani i od njih dvoje mnoge ljude i žene rasprostranio. Otelah leite se lu i bojte se Allaha. Čim imenom jedni drugi dozivata, wal arham, ičuvajta rudbinske vezze, i nemojta iqidati, ina Allah kane bi kum rahima, rahima, Allaho zaista osma, pra istanu na dham abdi. Ovo prvi ayeti suhre, Nisa. Kali prvičio ta jai ayet Rasulullah, alaih sastu salam, prvičio je ayeti suhre, alhashr, osamna isti ayet, Ya iyuha, alavine amanu, taquullaha, waltenvur nefsu, ma kaddemat lihada. O vjernici, bojte se Allaha, nek svaka osoba osmotri šta je spremila za sutra. Zatim kaže, nekad jeli čovjek od svojih dinara, od svojih zlatnika i dirhema, srebranjaka, od svoje odjeće, od saa, to jedna mjera, pšenice, od jednog saa svojih hurmi, pa reće, makar i polovinu hurme neka čovjek dadne. Dođe jedan čovjek je kod Ensarija sa zavežljajem toliko teškim da su mu ruke iznemogle. Prvi dođe. Ovde je šah i do ovo hoćemo da istaknemo u me hadisu. Do prvi među, među taj narod i donese sadaku. Ljudi su dolazili i donosili darove, diye i sadak. Ugledali senatoru, onih je potakao s tim svojim darežljivim darom koji je učinio. Tako da sam vidio, kaže ovaj rabija, dvije velike hrpe hrane i odjeće. Lice Allahova poslanika, ali je selam, zbog toga je tako zasjelo kao da je pozlačeno. Poslanik, ali i je selam, reče tada taj hadis. I ovo se zove u hadiskoj nauci, esbabu hurudil hadis. Uzrok zašto je jedan hadis rečen. Često moramo znati zašto je određeni hadis rečen.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 drugima ukazao na hajr men della ala hajrin eddalu al hajri kefa'ili onaj ko ukaže drugima na hajr je kao da je i sam taj hajr uradio nasijat kad koga neće mu posavjetu još pa on to uradi kao da se i to sam sobom uradio dakle tolika je je sebab od toga i Resulullah ali sad sam kaže u svome hadisu koga prenosi tirmizi i ibnu mađe nadbarallahu abden se mi ame kaleti Allah usrećio svoga roba, koji čuje nešto od moga govora. Resulala i sad sam kaže. Pa kaže, prenese na druge kao što je čuo. Pa možda će onaj kome je on premio to bolje razumiti to što sam ja rekao, nego taj koji je to premio. Dakle, kada ukažeš na imaš sebab od toga, a Resulala i sad sam, pored što nam kaže da prenosimo njegove hadise, kaže u drugom mjestu,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 Ne ono što ne zna, to ne smi. Nego onoliko koliko zna od ajeta i od hadisa Resulullah, alaih sada selam. Beli li guanni, hadisu Buharisto Prenesite od mene, ovo je naredba, A naredba znači da se mora izvršiti. Prenesite od mene makar bio jedan ajet. Onoliko koliko znaš, toliko na druge preneci. Onda je svakako razumljivo istoga da je tvoja dužnost prvo da znaš, pa onda na druge da kako prenosiš. I kaže Resulullah, ali sad samu koga prenosi i Buharija i Muslim, dakle, muttefakun alejih, meni uridillahu bihi hajran i ufaqihu fid din. Kome Allah tjedne dobro, nauči ga razumijevanju vjere. Nauči ga razumijevanju vjere, jer je razumijevanje vjere u stvari put do, do rada ispravnog po vjeri svakako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 u hadisu koga prenosi Eddarimi i Ebu Davud i koji je Hasan dobre predaje, dobrog Seneda kaže men eftah bi gajri ilmin kane ismu hu ala men eftah ko dadne fetvu i dadne neko šariacko rješenje bi gajri ilm bez znanja kane ismu ala men eftahu grijeh je na onoga komu je dao to fetvu i komu je to odobrio komu je to ođajzio i komu je dao takvo rješenje. وَمَنْ اَشَارَ عَلَا اَخِيهِ بِأَمْرٍ Ako ukaže svome bratu muslimanu na nešto يَعْلَمُ en نَرُشْدَ فِي غَيْرِهِ znajući da je ispravno i bolje u nečemu drugom a ne u tome što mu on govori fe kad hanehu on ga je izdao. On ga je prevario, on ga je obmanuo i, i izdao. Pogledajmo U suri El Ankebut, u ajetu koji smo malo precitirali, podrobnije šta nam Allah kaže o onima koji odvode na krivi put i koji govore vjeru po svojim proohtjevima, a vjeru propisuje samo Allah i niko drugstva. Da vidimo šta nam Allah uzvišeni kaže u ovim ajetima. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُ I kažu oni koji ne vjeruju. Šta znači koji ne vjeruju? Ne znači samo da je za nijeko Allaha. Šeitan ne vjeruje. A šeitan je od onih koji su najviše ubjeđeni u postojanje uzvišenog Allaha. Jer je govorio sa uzvišenim Allaha. Jer kaže, قَالَ Rabbi I reče šeitan, Allah nam to prenosi, Господарu moj, اَنْذِرْنِي اِلَا يَوْمِ يُبَعَصُونَ Ostavi me živog do dana proživljenja. Pa šeitan kaže Allahu obraćajući se gospodaru moj. Govorio sa Allahom, čuo Allahov glas i priznaje Allaha kao gospodara ali mu nije mutlija ali mu pokoran i zato Allah kaže Eba, veste kbale wa kane mine kafirin. Odvio je, uzoholio se i postao kjafir. Dakle nije samo kjafir ateista. Onaj ko kaže, on laže u stvari, ali ko kaže da ne vjeruje da postoji Bog. On ima drugih koliko hoćete bogova svoji, koji je obožavan mimo Allah. Ne uzavrila. Ali, gabir je svaki onaj koji Allahu nepokornost izrazi. Bilo da kaže, bilo u vjerovanju, bilo u radu. Nekada čovjek može reći, ja vjerujem Allah. I prihvatam sve. Ali ja sam neuzubila, anamo. on asija Allahu. Kao što su židovi rekli, i rekoše, čuli smo, dakle, mi znamo da je to od Allaha, ali smo asije, ali nećemo Allahom za inat neuzubila. To su rekli. Dakle, oni vjeruju da ima Allah, ali nije vjerovanje samo u... U svaćanju da ima Allah i samo u znanju, već je vjerovanje i u znanju i u prihvatanju i u pokornosti. Jer ako tvoje vjerovanje neće te dovesti do pokornosti, onda znači da je to lažno vjerovanje, da je to vjerovanje samo na jeziku i zato Allah kaže bi Ili bi Oni govore svojim ustima ili govore svojim jezicima. Zar može čovjek nečim govori drugim osim jezikom i ustima? Allah nam takvim izrazom kaže, govore svojim jezicima i svojim ustima, što znači to ne ima svoje osnove u, u stvarnosti. To je njihova, što mi kažemo, isprazna priča. Priča iza koje ništa ne stoji, ništa ne vrijedi kod Allah. Dakle, mora biti uz iman, uz ri, Iman u srcu riječi mora biti i i amal moraju biti i djela. Kažu oni koji su zanijekali Allaha ili su mu nepokorni, ili su ili mijenjaju Allahu vjeru, li-l-ladina kažu vjernicima. Pazite sada. Ako su vjernici, rekli smo da nisu vjernici samo koji kažu mi vjerujemo, nego koji se Allahu pokoravaju. Pogledajte ovo je jedan od vrsta i načina kako pokušavaju na krivi put odvesti ljude. Kažu vjernicima. I tebi u sebilena, slijedite vi naš put. Slijedite vi ovo što, vi, što mi vama kažemo. A mi ćemo ponijeti vaše grijehe. Drugim riječima kažu, budite sigurni, ako ima u tobe kakva grija, mi na sebe to smićemo i mi na, tebe, na sebe to Snosimo sve te grije. Pogledajte te laži i te zavrude. A je u tome kakao grije, neki na nas grije. Tako govori i dan danas. I govorit će dok jamesko daje. Zašto ako je grije? Zar smo mi et ne neuzubila kao kršćani koji su zalutali? Pa ne znamo šta je grije, a šta nije grije. El halal u bejin vel haram u i halal i haram je jasan. Allah je dao tvojoj duši ono kako kažeš primijeti djelvalja i djelvanja. Kako mahake fi nafsika وخفت je يطلع عليه الناس. To je Rasulullah ali sattel selam kazao. To je on rekao i objasnio da imaš pravilno za cijeli svoj život. Ne imaš ti i mnogi ne imaju vremena ove knjige obimne. Ti da uzmu često ne imaju prilike ni da u levo pitaju Kako ćeš znat da je nešto grije, da je nešto haram, ne smije, da ne valja? Kako ćeš to znat? Ono što ti ne da mira i bojiš se da te ljudi vide da to radiš. Nisi rahat kad to radiš. Vrati se sebi, sam sebe upitaj, valja to? Kriješ te kad to radiš, ne voliš da se, da se svijet vidi. Odmah ima nešto. A onaj, a ima... Ima oni stvari u kojima je šubha, u kojima je sumnja, jeli ili nije. Ko uđe u takve stvari, koje su sumnjive, sigurno će pasti u haram. Kao onaj koji čuva oko ograde. Svaki čas može njegovo stado upasti unutra. Može zijan, odziću zijan. Znaš se tome u osnovi približavati. Dakle, musliman se mora čuvati i i šubhi. I ga u čemu leži sumnja. Nisi siguran je li bolje ovo ili ono, bolje ostane. Sačuvaše svoju vjeru. Takad iz tebre ali dini i ve irdiji, kaže Resulullah alaizat vzalama. A ovo je od četiri hadiza na kojima Islam leži cilj. Sačuvao je takav, ko, ko, ko se bude klonio šubih i sumnjivih stvari, sačuvao je dini i svoju vjeru ve irdi i svoj čas, svoj obraz. Pazite da nastavimo ovaj ajit. Oni govore mu'minima slijedite vi naš put, a mi ćemo grijehe vaše snositi. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ حَتَاجَهُمْ مِنْ شَيْ Ništa oni neće, to jeste na Kijametskom danu, htjeti ponijeti od njihovih grijeha, jer će se oni o sebi zabaviti, Na Kijamačkom danu. وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ Oni su samo veliki lažovi, ولا يحملن أثقالهم ألا الله خداتي الله خد يحنا تواريتي أثقالهم نيhovim griesima i nihovim tovarima wa athqalan ma athqalihim i drugim i drugim teretina uz one koje oni i onako nosi wa la yusalun yawm al Amma kanu jeftarun o onome što su iftiru donosili i govorili, to jeste što su lagali na uzvišenog Allaha. A kakav je hukum takvi? Šta Allah kaže za takve koji mijenjaju Allahovu vjeru i olako drži ga Allahove vjere i krivo je tumače? Inne allazine jeftaruna ale Allahil kezibe la yuflihun. Oni koji izmišljaju lažno Allaha, nikad uspjet neće. Mu festeri kažu, nikad iz džehennema izaći neće i nikada u džennetu ući neće. Laju flev. Koji budu na put odvodili i koji budu ljudima krivo govorili. Ne samo to. je Jedna napomena vrlo važna u ome svemu. A to je nekada čovjek ne tumači krivo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 Već i oni koji su naučeni, onoliko koliko su naučeni, dužni su prenijeti na drugi. Jer ako budeš šutio i ne budeš tumačio Allahu u vjeru, onda gdje si pozvan i dužan da je objasniš ljudima, pa ljudi budu krivo radili i ti iznosiš njihov grije. Jer si učestvovao u njihovom davaletu. Šta je za to deli? Šta je zato to dokaz? Kur'an uzvišen je. Kuranski ajet i neljeine jeg tumu nema enzeljna min lbejinati ol buda. oni koji budu sakrivali ono što smo mi objavili. od jasnih dokaza i pravog puta min dabima beđ nahuli naiti kitatan, nakon što smo to ljudima u kitabu obejannjili i jasno kazali. U laikellevine jelanuhumullahu To su oni koje Allah proklinje. Zbog čega ih proklinje? Šta su to uradili? Zato što su šutili. Zato što nisu objašnjavali istinu. Jer ova vjera je veliki emanet. Ulajanuhumullainun I proklinjuli svi oni koji mogu da proklinju. Illa lavine tabu Osim onih koji te obe pokaju se. وَأَصْلَحُوا i poprave svoja djela وَبَيْيَنُوا i ljudima obejane i kažu, izađu u predsvjet kažu, ovo je istina, nije ono što sam prije govorio ili što sam šutio sa ulajke etubu alaihim Allah kaže, takvima ću obe ja te doć i prihvatiti njihovo pokajanje dakle, nekada čovjek može učestovati u tuđim dalaletu svojom šutnjom je vidimo u hadisima Rasulullah alaihissalatu wassalam Da su njegove riječi, njegova dijela i njegova šutnja isto tako šarijatski dokaz. Ako je vidio da se nešto radi, a šutio. Znači, kaže Ulema, to je svojom šutnjom Boži poslanika ali sad sam odobrio. I tako i kod nas. Kad neko u našem društvu nešto uradi, a mi ušutimo na tome, onda će neko doći i reći,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 za sebe i za druge koji su ga u tome sledili. Pogledajmo kuranski ajet kako Allah dž.š. kaže u sura at Atur ayet 21. "Wallazina amanu i oni koji budu verovali, wa ttaba'atuhum zurriyatuhum bi imani", znači da ako rade dobra djela i budu ih njihove porodice, njihova djeca budu ih slijedili u tome imanu. الحق ما بهم ذريتهم ميتهم يضروжити نجوهو porod njihovu djecu wa ma alatna hum min amalihim min shay ani huwa yala nechemo nimalo umaniti šta to znači ako si i ti i tvoje djete od dženetlija ali svakako da znamo da Sve što si uradio na Dunjaluku da za sve to od dobra ima nagrada na ahiretu. Pa ako si jedan put la ilaha illa Allah više nego tvoj sin i tvoje dijete, bit ćeš na većem stepenu nego on. A ti bi volio da je tvoje dijete s tobom. Allah daje da, da budu tebi pridruženi. A neće se ništa umaviti tvojih bila. Božja blagodana. Jer bio uzrokom u njihovom imanu u njihovom vjerovanju. Pa će vas Allah sastaviti u džendetu na onom većem stepenu. A neće se nikome ništa oduzeti. A ono mene uzubila koje je u dalaletu učestovao, on će snositi i svoje grijehe i grijehe oni koji je zaveo bez znanja. Da još malo objasnimo šta znači su, lije, e, e, loš sunet. Šta to znači? To znači uvesti nešto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 al u somadi jele Fathul Bari sharh Sahih kaže to samo istoga što onaj koji uvede novotariju nekada je ta novotarija nešto malo nešto neznatno neprimjedno kod ljudi on i ne osjeća opasnost toga ali ono što dolazi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 Makar to bilo svakako i nakon njegovog života. Dakle, čovjek se mora kontrolisati i paziti u svome životu. Gledati šta radi, jer ono što uzroku je bilo od hajira i, ili od šerra, od dobra ili zla, nosiće i za to. Ili seva ili, ne daj Bože, kaznu. Posebno u ovome vremenu u kome mi danas živimo.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 svoj umet i govorio, čuvajte se novotarija, jer one odvode na krivi put, odvode na, na dalalet. Svaka novotarija jeste dalalet. Ovdje da pojasnimo pitanje dalaleta. Puhullah, <tose> ali i sada se selam, kaže, svaka novotarija je dalalet. Kako da shvatiti sunnet? Kažemo, postoji lijep sunnet. <köhem> a bidat je svaki ružan i ne može bidat biti hasen, lijep bidat ne postoji, jer Resulullah ali sada se nam kaže, jer je svaki bidat loš, jer je svaki bidat dalalet, šta znači bidat u osnovi? bidat u osnovi znači arapskog jezika uzeti od riječi ibtedah, znači uvesti nešto što u osnovi nije postojalo u vjeri, i kažemo mu Jer u dunjalučkim stvarima bidat ne postoji. Kako ćeš kuću napraviti? Kako ćeš škola voziti? Od ovih dunjalučkih poslova tu ne postoji bidat. Bidat biva samo u, u vjerskim pitanjima. I bidat znači da uvedeš u vjeru što nije postojalo. Što nije postojalo. Dakle, Od I ib teda, učiniti nešto novo što nije postojalo. Od toga je ime uzvišenog Allaha Đelešanu, gdje kaže Allah je taj koji je stvorio nebeca i zemlju, bedija, iz ničega. Nije, nisu nebeca i zemlja prije postojali. Ta je on taj koji je, bedija, koji je nebeca i zemlju iz ničega stvorio.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 Dakle, čovjek se mora kloniti tih bidata i novotarija koji bivaju u vjeri. I još jedno pitanje na kraju ovoga svega, da pojasnimo, a to je pitanje teravih namaza. Neki nam postavljaju pitanje. Kaže, Omer radijelila Huanu, kad je vidio u svoje vrijeme ljude da klanjaju teravih namaz, kaže, lijepo, gledo ga, Kako to protomačiti, taj hadis? Kao prvo? prenosi se u Buhari i Muslimu. Hadis zejzibnih abita, da je Boži poslanik ali a.s. klanjao u svojoj džamiji namaz, noćni namaz. Pa su ljudi kad su vidjeli da klanja, došli iza njega i počeli klanjati. Zatim nisu ga ćuli jedne noći da klanjao, Boži poslanik a.s. da je došao klanjati. Pa su mislili da je zaspao, pa neki počeše se nakašljavati, kao što kod nas neki Kad ima modulje, kažu to ne smije, to, to, to se ne smije u namazu, batalo je namaz ko to namjerno radi. Ako nekome izađe slučajno, neka se popravi, ali ne smije to namjerno raditi. Boži im poslaniko, sam sam stili na taj način da ga upozore. Nisu oni bili u namazu, nego da ga na neki način dozovu da dođe klenet da ravije namaz pred njima. Pa on reće kako ste vi nastavili raditi, dakle, šta ste nastavili raditi, klanjati teravih nama za mnom, tako da sam se pobojao da će vam biti naređeno, da vam postane farz. To kaže Resol A da vam je naređeno farz da, da budete teravih nama ne ste to mogli obavljati. Pa klanjajte, kaže im Resol Laisosa, klanjajte kod svojih kuća. Jer je najbolji namaz koji klanjate nama čovjeka u svojoj kući, osim Farz namaza. Ove hadis je prenos, prenešen i kod Buharije i kod muslima. Kako shvatio ovaj hadis, to znači resulali sad sam, pobojao se da im ne bude naređen farzom teravih namaz, pa je prekinuo klanjati džemative. Prekinuo klanjati u džematu. I drugo, pa da je dosta bilo onih koji su pametili Kur'an, znali ga na pamet, pa su kod svoje mogli koliko hoće učiti. To je jedan hadis. Drugi hadis koga na preosi Ebu Hureyre, radijallahu anhu, a nalazi se u muslimovoj zbirci hadisa. Kaže, Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, podsticao je ljude da klanjaju uz ramazan noćni namaz, ali im nije naređivao, strogo naređivao. Pa bi govorio, ko bude namaz klanjao na uz ramazan, vjerujuće Allaha, nadajući se Allahovoj nagradi i ustrajavši u tome, bivamo oprošteno bu, budu mu oprošteni grijesi koje je prije učinio. Pa je preselio Resulullah a tako je ostalo. Dakle, ljudi su tlanjali sa, po sedim. Zatim je tako bilo u vrijeme hilafeta Ebu Bekra radijallahu anu i jedan period hilafeta Omerovog radijallahu anu. I treći hadis koga nam prenosi Buharija od Abdurrahman ibnu el-kari, el-kari je, kaže, izašao sam sa Omer ibn al-hatavom, radijallahu anu, jedne noći u džamiju, za vrijeme hilafata Omera, radijallahu anu. Dakle, za vrijeme Božih poslanika, ali sam samo nekoliko noći, klanjali su džemative. I onda im je rekao, Resulullah, ali sad sam, idite i svoji, kod svoji kuća klanjajte. I tako je bilo za vrijeme hilafata Ebu Vekra, radijallahu anu. jedan period hilafata Omera, radijallahu anu. Kada, Pogledajte, kaže ovaj Ravija, izašao sam sa Omerom radijallahu anhu jedne noći u Mesdžid. Kad ljudi u grupama klanjaju, čovjek klanja sam po sebi, čovjek klanja, za njim nekoliko ljudi i tako dalje, pareće Omer: "Da sakupim ove ljude zajednim učašjem bilo bi bolje." Zato im je tako i odlučio i sakupio ih za Ubay ibn Ka'b. njega je odredio da im bude imam u tome namazu. Zatim reče, zatim sam izašao maahu sa njim. Sam izašao, kaže e, Abdurrahman ibn Kari. Izašao sam sa Omerom radijelahu anu jedne druge noći, kad ljudi klanjaju za jednim učačem, za Ubej ibn Kaabom. Pa reče Omer, lijepog li ovog bid'ata? Je to u stvari bid'at? Nije. To je već radio Resulullah a.s. sa jedne strane. Resulullah a.s. je to radio, pa kada se poboja da će biti farc, rekao, klanjajte u svojim kućama. Da li postoji opaznost da će postati farc za vrijeme Omer radijelavani? Ne postoji jer više ne dolazi. Dakle, to u stvari i nije bidat. Ali ga tako nazvao Omer radijelavani. On kaže, prije gledo bidata, a i nije u stvari to. Bidat već imao svoju osnovu kod Resulullah a.s. I isto, hadis Resulullah a.s. u kome nam kaže Mennja iš minkom Badi fe se jeratilafen Keira. Ko bude živi o postjemeni vidjeće mnoga razilaženja. Ova hadadi s stran si ebudavo od tirmizi kaže da je Hasen sahih. ali i kom bi sunneti, Držite se mog sunneta, o sunnetil hulefa ir raši din i držite se sunneta i praksije Cholefa i rašidina. To jest to ovej prvečet tvce jer nam u drugim radiizma razoluvali za sam. Po jasna će oni vladati. Tako da znamo da ono što oni budu uradili to je i od sunneta Resulullah alejhiselam. Držite se mog sunneta i sunneta hulefa'i'r-rashidin, mehdijina min ba'di, upućeni halifa nakon mene. Addu 'aleha bin <tipati> nawajih. Prihvatite se tih sunneta čvrsto kao da ste zubima očnjacima i zagrizle. smijete ih poslušati. O i Jaku mohdesetin umur, a dobro se čuvajte novi stvari uvjeri se i nekulle mohdesetim,a jer je svaka novovotarija bita, atvo kulle bita atim dalala, a svaki bita svaka nova, nova radnje uvjeri to je jedalalat i vodi naklivi put. Kako vodi nakrivi put možda i u tvoje vrijeme to neznatno. nije toliko za tebe bitno. Nešto si malo uradio Ali ljudi na to dodaju toliko Da da se to puno proširi Navešu vam ovdje Jedan događaj Za vrijeme jednog od ashaba Prenosi Ad Darini Jerodostojnim sahih senedom Da je Ebu Musa el-Eš'ari Rekao Ibn Mes'udu radijallahu anu Vidio sam u džami ljude Kako sjede u halkama I iščekuju namaz Ništa lošeno. Šta dalje rade? U svakoj halki nalazi se po jedan čovjek. A u rukama su im kamenčići, pa on govori. Učite tekbir, veličajte Allah Allahu Ekvar, stotinu puta. Pa oni stotinu puta kažu Allahu Ekvar. Zatim on ponovo kaže. Izgovarajte la ilaha illa stotinu puta.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 Ako bi rekao, šta je to loše? Istikfa, la ilaha, ilaha, subhanallah, Allahu ekber. Ali na taj način na koji taj zikr obavljate nije u redu. Jer tako Resulullah, ali sad sam nije kaže? Najpoznatiji i najpriznatiji adshabi. Ebu Musaj Rešavi i Ibn Mesuda, Zulah Ibn Mesuda. Kaže, a ja im garantujem da od njih dobri dobrih neće propast ništa. Zašto im treba to da proje po stocinu puta? Kamenčićima na te načine, tako da, da zikre i da tako i bavete. Jer se boje da će im nešto propast od njihovih dijela. Neće propast, ali neka uzmu i neka pobroje svoja loša dijela. Kada dobi. Zatim je otišao da jedne halki je stao pored njih i rekao, šta to vidim da radite? Odgovorili su, oće Abdurrahmanom, abdurrahmanov. kamenčićima brojimo tek vire tehlile la ilaha illallah, te zbije subhanallah i tahmide elhamdulillah, a on im je na to rekao prebro, pe, prebrajajte vaša loša, vaša hrđava djela a ja garantujem da od vaših dobrih djela neće propast ništa teško vama o ummetu Muhammedov, kako brzo srljate u propast evo vam njegovih poslanikovi ashaba prisutnih u velikom broju I eto vam odjeće njegove Resulullahove alejsat ve selam još se ni raspala nije tako mi onoga učio je ruci moja duša vi ili ste uvjeri bolji od Muhammedove alejsat ve selam ili otvarate vrata zablude i propasti Oni su mu nato rekli oče Abdulrahmano tako nam Allaha samo smo dobro željeli a on je dodao koliko je onih koji žele dobro ali ga ne dokući. To znači nije dovoljno samo ima čist nijet. Reći ja imam čist nijet, ja imam lijepu namjeru, ja hoću to i to da radim. Ne može. Ova vjera je od Allaha propisana. I dužnost je slijediti i raditi po toj vjeri. I na taj način će čovjek, inša Allah, biti nagrađen za to svoje dijelo od uzvišenog Allaha i bit mu priznato kod svevišnjeg gospodara Tabaraka Vatana, bit će mu priznato pod uslovom isto tako Uz da je urađeno kako treba po islamu i da je u ime Allaha iskreno to urađeno. Molim u Allaha da nas pomogne u saznavanju sumneta ove, ovog našeg rasula. S. S. Da ih znamo čvrsto onakve kakvi jesu, da radimo po njima i da na druge ih prenosimo da budemo od onih koji oživljavaju njegov suninat u času kada su ga ljudi umrtvili i kada su ga ljudi napustili da budemo od onih koji upučuju koji ukazuju ljudima na pravi put i čijim sebe pobuzvišeni Allah je lažanuhu upučuje ljude na pravi put i na svako dobro a da nas ne učini i da nas sačuva od one vrste koji šire šrv, šire dalalet i on od Allahovog kuda. Da nas Allah